Morshu, rastu, sosez ali. Ahoj bilan al-sakamu rajeem, bismillahirrahmanirrahim, assalamu ala sallatu wassalamu ala ashirkanan bi-alud-rsalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ashed an la ilah ne ular idahu la sharika lahu, wa ashed anna Muhammadin abduhu wa rasuluhu. Amma la'ud fa inna azdaq al hidayki kitabu وَكُلُ لَمُحْدَتِ مِدَعْمُ قُلْغَدِ يَتَمْ بَرَالًا أَمْ بَرَالًا Mi smo došli do poglavlja بَابٌ لَا يُزْبَحُ لِلَّهِ فِيهِ مِكَنٍ يُزْبَحُ فِيهِ لِلَّهِ Poglavlja koja govori o da se neprinosi žrtva kurban Allah subhanahu wa ta'ala na mjestu se prinosi žrtva nekome drugome ima Allahu ansehu jel. I دي اسمو زاستر من الكومنتال الحديثة ابن الضحاق رضي الله تعالى وقال نظر رجل أن ينحر عبلا بالبوانة النبي صلى الله عليه وسلم فقال دي اسمو حديث الله فسنينك فسلم دا ينا تلك دوشو قد فسنينك فسلم دا يوكي تا يتزاويته دا تزاقرتي دل na mjestu zvanom buvane pojasnio sam gdje je šta je kako to naslično u našem breznom predavanju pa upitao al-babu poslanin ko selen fiha wasan min awsan al-jahiliya na to mjestu bio neki kip koji su mušici <coughs> <coughs> u džanili bili pričali obožavali uzdigali pa je pa srekvih ashabi ka zalu la ilaha illa allah wa rasulullah alayhi Pa je upitao Allah poslanih s.a.w. Harkana fiha naidu ni ajadihim, da li je na tom mjestu bila neka sjetkovina, neki praznik, da su mušice, znači dolazili neko vrijeme i praznikovali, svjetkovali, pa su opet govorili ashaba Allah poslanih s.a.w. ne Allah poslanića. Pa je onda rekao Allah poslanih, ispuni svoj zavijet. Ispuni svoj zavjet, Fa inne u lavo fa ili nedrin fi maasati ilahu wala fi ma laim Ispuni svoj zavijet, jer nema ispunjavanja zavijeta u onome gdje će se pokriješiti Allah subhanahu wa ta'ala. Niti ima ispunjavanja zavijeta ono onome što čovjek ne posipri. Šta znači to? Šta znači da nema ispunjavanja zavijeta u onome gdje će se pokriješiti Allah subhanahu wa ta'ala? Obratite pažnju braće. Imate više situacije po pitanju zavijeta. Imate više situacije po pitanju zavjeta imate prvu situaciju kada je rađen obaveza da čovjek šta, ispuni zavjetel. A ja se smo prošli put šta je zavjetel, kako? Da čovjek sebe obaveže koji je zadužen punoljetan pameta a, mu kerula da sebe obaveže da će radi Allaha subhanahu wa ta'ala nešto uraditi nešto uraditi a to mu nije bilo u osnovi obaveza rađen. Kao na primjer čovjeku bolesno dječe, kaže, Allahu, ako mi izliječiš djete, ja ću zaklašti ovcu, zeklašću dakle, kravu, ili ću posliti toliko dana, ili to me sliša. Ako je pitanju na ovakav jedan da sebe čovjek obaveži, nešto da uradi što mu je vađen, razumijete, kao neka vrsa i babita, kao neka vrsta ibadeta, poz, namaz, svojaš koliko rekjata, namaz ili kurban i to tome slično, onda ispunjavanje njega. Biva šta? Obaveza, vlađina. Znači mora se šta? Ispuniti. Nema, hoćeš nič. Moraš ispuniti šta god da si zavjetovao. Da čovjek kaže, postiće godinu dana. Ako mu Allah ispuni želji, ako mu se nešto, a ostvari, Ima godinu dana šta da postiš. Ima godinu dana da postiš, jer nikotime nije rekao kad se obavezao moraš. To je prva situacija kada je ispunjavanje zavjeta važno. Jer Allah poslanik mu kaže: "Elfi bin Evdik, naajba, ispuni svoj zavijet. S obzirom da se zavijeta odlučiš zaklatiti deo, na tom i to nitovesto. Ima da odvedeš samo deo, a i da dovedeš samo deo, i na tom mestu može da zakudiš kulpam jer se zavjetu. Ima te drugu situaciju kad zavjet biva haram. Zabranjen. Jer kao Allah kaže, "Fe inne Nema ispunjavanja, jer nema ispunjavanja zavjeta, šta? U grijehu prema Allahu subhanahu Da se čuje jer zavjeti. Ako se desi, ostalo se žene, u žena. A? Da će napecijal ko reci napec Ili će ukaz na primjer Mi kaže ne bez ovo je se zavjetovao Allah šta zavjetovao se na haram vidio da što bi trebao nekoga bi sve haram zabranio Mi kaže mu bez ovo je se zavjetovao Allah ne može se božavati da u Allahu su han dao griješiti govor što Allah subhanahu zabrane Šta što radi ti u tom slučaju A? Šta će uraditi? Konkurs će konkurs. Milo Znači neće izvršiti u redu, ali šta onda? Ima. Eh, ne, bolje dobro. Ako sići od prošli put smo govorili. Kloti zavita isoko propis zakonite. Jer ni isov zavita i zakrip va Allah. Razumjeli Zakljet da kada ću je zakljeti tako mi Allah, ili Allahom mi recimo, uradit ću to i to. I se razumijem. Ali ovdje nije, ovdje je zavjet. Zavjetuj se Allah kaže, ja zavjetujem Allahu to i to. Ili ako mi se desi to i to, se radi Allaha, Allahom da ću uradit to i, to. I to. je razlika. Pa s obzirom da su spominjali jedno, prošli put, jedno pravilo. Da propis, zavjeta ima isti kao propis čega. Zakljate, ugratite pažnju. Ovdje prvo on moram pojasniti. Kad se čovjek zavjetuje za haram, da će griješiti Allahu, da će nešto uradi što je haram, što je zabranjeno. Postavlja se pitanje da li uopće je uspostavljena uspostavljen zavjet, da li se uopće broji ili ne broji. Razumite? Jer ako u nije ni zavjet i nije ispravan, onda mi kažemo nema kefareta. I to je jedan, jedno mišljenje istana slišnjaka. I imate islami slučaj koji kažu ko se zavjetuje da će grešiti, a Allaho nema ništa. Nema ni kefareta, šta? Samo obavezate oba. Međutim, ne, ispravno mišljenje je da je ipak ispravna zakljetva, odnosno havalite zavjet, da je zavjet ispravan. Dori se. Ali nećeš ga ispuniti. Nećeš da ispuniti, ne boćeš da ti kefaret Isto na način kao da si prekriši u šta? U zakretu. A koji je kefaret, koja je otklina za prekrišeno u zakretu, mu rize? Zposti. Ja. Ha? Pa Zposti što je djeliti. Sma petole za siroma. Veće možda. Imate jednu od tri stvari koje možete uraditi. Prije posta, ne odmah posta. Imate... Znači, da oslobodiš oba to u redu, nema mogućnosti. Ili da nam hraniš deset siromana, Mamba. ili da ih odjevniš. A? Gdje odjevniš? Od središnji hrane, ili središnji odjeći koju ti nosiš. Ili središnji hrane koju ti hraniš svoju, šta, porodicu. Rekliš si zakljetno, zakljet se nešto slagov. Šta ću raditi? Lako što mi je posto. Ne, ali nije dozvoljeno. Ako čujem mora... je pomogućeno, vratite pažnje. To je stvar koju ljudi griješi. To je stvar koju ljudi a, griješi. Nije dozvoljeno da posliješ odmah. Nego ako imaš hrv, imaš novac, imaš da nagranje izlese si romana, posliješ om hranom. Kao za jedan obrok. Kao za jedan obrok. Ako ti posliješ da znaš ručak, recimo, imaš i svoju polučku koju ti uzdržavaš, tvoj posliješ ručak je recimo pet maraka. Ima da nagraniš, za 50 maraka 10 siroma. Ako tu je posišan ruček ili večera, 6 maraka, ima da daš, šta? Za 60 maraka da kupiš i da si siroma. Ali mora da daš par Ne, ne, moraš da daš... O, ne, ne da ti nagraniš da jede. Da jedi, da jede. A o središnji, mi nam se tu imaju tudi hune, jer ja nikom, u središnji rani koji vi hranite svoju porlicu. Allah sam da kaže. Što znači, da, Kad bude neko prekušenje nas pozovi, svećina su siroma, sam... Da ah. većem, da se, da, se da završimo, samo pa onda. Ako je siroma, to je sada drugo pitanje, moram se da se ne raspravimo, da ne odjelimo. Mada, mišava, možemo i to pojasniti, poslije. I od središnja, da odjenim se, znači što vidi, da kupiš odjeću? A? Središnja, ako loziš na odjeća koju ti nosiš, koliko košta? da onaj, ima ljudi ko su bugati, ko su mučniji, koji su bogatni, koji su mučni, koji mogu i to, kažemo i to, je u redu. A ono ne može, ni jedna od ove tri stvari ni mogućnosti. Jednu odvjeću da kupneš, samo jednu mogu... odvjeću. Za deset romana, da ona i odvjeća i babra za jednu od ove tri stvari, ili da osvobodiš jednu gropa, a toga više nema, trenutno. Ili da naravnije deset romana, ili da odjerniš deske romanova, od glavi do peti. Imaš kao izbora jedno od ove tri stvari. Ako nisi uvukušao se nijedno od ove tri stvari, poput nas, u ceromanova, na primjer, onda, tek onda imaš pravo da postiš tri dana. Koliko je bi čovjek bio da nahrani, a bude poslije tri dana, to mu se ne pika, nije skinuo sa sebe obavezu, a odgovorio je da on sada za, za prekršeno zavjet. E, sad su to rašisti. Znači, ko bi se zavjetovao Allahu subhanu ve taala da učim griješti na unačemu, mi kažemo ne, nemo ispuniti svoj zavjet, ali izvrši kefarat kao da si prekršio zavjet. To je druga situacija. Imate treću situaciju kada se će uvijek zavjetiti da će uražiti nešto što je muba. Dozvoljeno. Dozvoljeno. Kao da se recimo je da će obući neku odiću. Možda čovjek se šali ili priča s nekim, kaže ja ću obući. Ovala sam je. Ovala sam je recimo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 Imajte četvrtu situaciju, kad se zavituje u sržbi. U sržbi. Dvorica raspravljaju. Kaže, jedan vidio sam tog gdje tog udošao. Kaže, uvaj ima ni došao, sigurno. Ha? Raspravljaju, jest došao, nije došao. Kaže, zavitujem se, a, obaveza me, radi Allaha, onaj, da postim tri dana, ako on bude došao. Ja ću postim radi Allaha, a, tri dana, ako bude on došao. I ispostavljice da je došao. Ili, razumijete? Nije on htio da se zavjetuje. a u sržbi, u raspravi, želio je na taj način da njemu protivriječi, ili da mu kaže da nije to tačno. Jesi razumijeli? Razumijete ovo reči? U sržbi je to bilo. U takvoj jednoj situaciji, kada je pitanje, zavjet, iz sržbe, iz sržbe, onda isto čovjek ima mogućnost da ne izvrši zavet nego da da kefaret kao da je prekršio zavet razumijete ali ima mogućnost i da izvrši ako je istravan u osnovi šrafa izaveta koji nije haram ako nije haram imate petu situaciju imate petu situaciju A tu je zavjet koji je pokuđen. Koji je pokuđen? I sad su se znači audio, al pitanje pitanje talaka razuđe žene. Jesi u zavjetu da će raditi sve i ženi tako da mi? A? Tu je, preče, tu je preč. A? Izdešavanje tog zavjeta biva pokuđeno i preče preče šta da prekriši taj zavet da ga ne izvrši nego da dođe sa kefaratom. Da dođe sa kefaratom, imate šest situacija općenito. Zavid kad čovjek se zaveti. Ali zaveti se Allah ali ništa ne spomene. Ha? ja se zavetim Allahu onaj općenito kaže ništa, ništa ne se spomenu, ni da ću postit, ni da ću kurba, ništa. samo kaže onaj, Zavjetuj se Allah. Ali ništa nije definisano, općenito. Šta si zavjetuj? Kaže, onako, zavjetuj se Allah. Šta si zavjetuj? Da tako ješ kuljpan? Nisam. Da posliješ ništa, nisam. Šta ćemo mu presuditi? Kako ćemo raditi? Ništa? Nijema osnovi. Nijema osnovi. Ja. A ovo se zavjetovo, koga je tjeru? A šta se zavjetovo? Sad moram sve i da se... Dobira, ide, dobira. On je da neki, <laughs> ja imam sve. Ha? Nije stvar. Spomenu Nije spomenuo određenu stvar. Kaže lov, poslovnik koji se zavjetoval? Ko se pude zavjetoval? A ne bude spomenu, <laughs> <Nije> <laughs> Šta? Odkupnina je zato visoka oprekcija zakleta. Šta ti isput kad ne? Almore, s obzirom da se zavjeta, velikog ne niti da govori više zavjeta. Je Niko ti niti je rekao da govoriš više zavjeta. Heroj stvarno nema šale. Razumite, što je zaklet? Ko ti je rekao da se zakinje? Što je kaže, prijedž zavada razloga braka, ha? Želi svoju. Ko ti je rekao to? Razumite, to su? Stvarno znači koju čovjek mora oti računat, on ne, ne takav jedan, takav jedan, naš. A tad mi se zapample što ja, je situacija. Ovo se razviju, od se žili viječni, ona je sami viječni zavjetak. I možemo nešto sve kojom postoje. U slučaju bi biti tvoj zavjet, da, da se hrani, da moj da ga ispuni, kad bi bilo, recimo, šta u slučaju, konkretno za primjer, da isu. Da da je na onom mjestu bilo neka no svatkovina ili da je bila neki yes, yes. onda bi bilo haramda. Yes, that was fun. Zade. A ja sam moro bi kepar. Ona Yes, onda kepar. Jest. Jest. A ovo je za slučaj samo. Znači ne može m爸爸... na no, no, da or, da da kaže ona da dokon. Pa ješ na, a četvrt. Pa da, pa se da bi otišao u Tursiju. Tu da bi otišao u Osnovni da bih sam ti rekao, ko bude se zavjetovao, ne bude spomenovo, šta se zavjetuje? Šta? Ništa nije odredio. Nijepo samo zavjeto, uopće ne bih rekao. Kefaret za nikad, ne, za nikad kao, šta? Kefaret za prekrišenu zaključu. Nije nešto, šta da komplikuješ. Na znači srmano, ako ne možeš, naprijem te ovo, poslije tri dana, i to je to. I to je to. 3 ili 10 Ha? 3 ili 10 dana. Poslije? Da. Nisu i rekli Ja s 3 dan, 5 dan, ja sam mislil da te pulu sato, dobroj ako sam pitao ovo volo ja kažem, na primjer, pesao, ako nastaviš darje da i zaradiš ti problema, lahom i slučiti kako ja sam u potpunom ministristi od od napita ušao je nešto jo. Jo, tako, treba treba kad ima, priprav, priprav, pa. ima nastavi, ali, neka poleti se zamustri i on nastavi je problem ne bi bitno sa, ja potem da se bi pa ne pa znači moram ga isključiti ako da ne isključim šta onda ako ga ne isključiš je akcion gde se roma a Svaki je, da put ja zato zbojio sam se, nisam znaš, taj svaki put je moram da dobijem. Bez obzira onaj... be. ma... ja, ja, ja, ja, ono no, je... Što, ono što zaslužuje je da se zove jedna ono, ja. Što se zove vas u mm. ruk. Kao... U ruk. U ruk. U ruk. U ruk. U ruk. U ruk. U ruk. U ruk. U ruk. U ruk. U ruk. U ruk. U ruk. U ruk. U ruk. U ruk. U ruk. U ruk. U ruk. U ruk. Ne u slučaju da, i zato kad bi neki čovjek rekao ženi, ako uđe u tu kuću do razvjedana na primjer. a ode kod komšinice, a? To u slučaju. Jesak kad bez a bude spitanim u red. Ne proroli razvjedana, već na samim tim moraš Hotovo? Žimu uđe? Žimu je gotova. To je, to je, ko zove, on... Uslovni, uslovni. Nije dobro. To tako. Nije dobro. Nije dobro. Ne možeš da povučeš zička, to da je gotova. Ne sviđaš. Znači namirno uđu uđu uđu uđu uđu uđu uđu uđu uđu uđu uđu uđu uđu uđu uđu uđu uđu uđu uđu uđu uđu uđu uđu uđu uđu uđu To Za se posadlja s tomu ovoj kopšinici. Da, no, šut, je samo se njera. Čovjek, nije, ne, ne, ne. Lata ne činiti, a, za... Zatruje. I kaže djetetu tu ništa je da, je, da, je. Kaze, nište, da na time bologo, to na primjer, učeti vavo to i to ili to učeti vavo koje ani ili ne znači. A nije se znači za vavo, da je to riječi. To nije špatar. To nije je obična. Obična laž, ako nispo neće. Izaši, to je laž. E. Že... <grije grije> sad ima grije, sad polećemo. Ima grije, ali pa, pa se raču. Pa se raču. Griji se Nije isto slagati djetetu iz koje, iz koje laži ne prilazi nikakva šteta. Velika. Oznani. I nije isto slagati... Moriz. Moriz. A? Ne, ne. I gdjeještamo, znači nego ono što izbiju čekajući na primjer мене ili onaj na osnovu vaših, a? gdje je čovjek može može zvući maraka, na primjer. Ili vaš na Allahu subhanahu wa ta'ala, na Allahu yeru. Što razuči stepenovi. Tu se razuči stepenovi i onaj. Na to poziva nam i kaže: "Ja je dao A čovjek se pokreće. Ja sad. Da bi bio u Allahu prijatelj. Ne brisamo čudegi, pa se pa kako došao izraz. Hajde, da Allah dozvoli da se pokreće. Ne brisamo, ne brisamo. Čudegi da bude iskren, sad da bude zapisani upisan kod Allaha u iskrenog robova. Jer nije to lako. Tu nije lako, postići osobinu. Tu ne možeš prekonati. U ovih velikih stvarima šta? Čovjek omagnu. Uvijek, da to je veoma tiško, tiško, ali isto tako ni lažac, ne postaniš preko noć, neko ne prestane, isto gleda lažac, ne prestan čovjek početi da laži, laži, malo, palo, malo, palo, laži, palo, palo, dok Allah, Hanotana, ne budu pisao, laži se. Razumijete? da se ti neke stvari, znači, onaj, ti neke stvari se moraju dobro satiti i, i razumijete. Imali neke granice u zaokupke, parelo? vremena sada nema nije ne, bilo kakvo bilo kakvo u životu da dođeš sa skupninom on onaj prije smrti tvojih kupara ti sprav odjednom sa hranjeli ste su mali za sat dva sata možeš da na, nakupiš i desetku ne moraš da jedanput možeš danas zoviti sutra trojicu Ne, ali otiću. ako nije to testo, to sir masno, baš dobro. Ko su boja? Boja kategorije ne, nije, ima... Dobro, u redu, nije problem, znači. se na. Da se na. Pa u Kur'anu, u usurih tebe, spomenut. Svi so, da se spomenuti osam kategorija kome vripada zekar. Evo, ti osam kategorija spomenut na na mjestu su, innena sadakatu lini fukara i volmeziakinez. Spomenutu su, spomenutu se fukara i niskinit. I, i. I jedna i druga kategorija, ljudi Može uzeti zekat, to auto na svom trenutku ne interesuje. A? I jedna i druga kategorija može uzeti kefarat, odnosno možeš ga nahraniti. Sad sad ću da pojasnim je miskin ko je. Ona kategorija obratite pažnju. Obratite pažnju jer po sve i razlika i to vam vidto kad dajete zekat. Kojima daš? Znači, ah. Pomoge za da da zekat da zna kako će odrediti, da li taj čovjek može uzeti zakat ili nemože. Da li ta porodica može uzeti zakat ili može uzeti da li ta porodica može uzeti zakat ili, ili fitr? Kada je za? Pus. Razumijete? Gdje god je sviđan propis za fukaru, za fakira, siromaha ili miskina, imat ćete sad definiciju, obratite pažnje. Prvo, postoji razlika između fakira i miskina. Prije nego što pojasnijemo, moramo vam pojasniti, a to je, da se potrebe čovjeka dijeli na tri vrste. Isto tu pojašnjamo lipo? Dobro. Potrebe čovjeka se dijeli na tri vrste. Imate dalurijat. Imate hađijat i imate kjemavijat. Imate nužne, nužne potrebe. Čovjeka, koji su osnovni za njegov život. Koliko mu je potrebno, odhrani, Od odjeći, ne može kuh odjeti, mora da jedi. Nužna potreba od kirija ako plaće kiriju. Razumite? To su neke nužne potrebe. Zavu se darulijat. Imate hađijat, potrebe koje nisu toliko nužne, ali jesu potrebe. Jer ne spadaju u čijif. Neslada je u rasetništvu. Razumite li? Čak, na primjer... Onaj. Znači, nije mi sada nužno da imam dvoje hlače. Nužno je da imam jedne hlače, razumite li? Ali, danas je arde takava da niko ne smaka, ako bi ja imao dvoje ili dvoje hlače, je da je to pretenivanje? Nego to šta? Potreba. A mogu li ja u, da imam samo jedna hlaća? Mogu li živjeti? Mogu. mogu, dovoljno mi je, razumijete li. Znači, šta? Nužda mi je nužda, mi dajmo da imam jedne a potreba je, šta? Dvoje, troje. Ali da imam sada 15 hlaća, šta je to? Toto je luksuz, o, to je treća vrsta potreba, luksuz. Mi gledamo ovo gdje kad pocijenjujemo siroma A, njegove ove osnovne, nužne potrebe, i potrebe, bez zvuk suza. Iske Koliko je je potrebno za njega i za njegovu porodicu koju on obavezan da uzdržava, ako ima ženu i dvoje djeci? a da razumiješ? Koliko je znači potrebno njemu, za njega i za njegovu porodicu koju on dužen da uzdržava? Pa na primjer, uzmimo čovjeka, ženu i dvoje djeci da vidimo njegove godišnje potrebe, kolike su osnovne, koje su nužda i potrebe. Pa ćemo vidjeti da jedna potrošanja za korpa za hranu je, recimo, šta, mjesečna 500 marakna. Pa znamite li? da kažemo da mu je ko da bi normalno mogao da živi, šta? Eto, 500 Potrebno je za kiriju, plaći čovjek kiriju, tako. 200 maraka, 700 maraka. Ima školu i dijete. Jer ne može reći na to o luxuzi. Luxuzi ako plati koledž, jer mi moje nikoje dijete kod većine ne vas na koledž, razumite? Na neku privatu školu. A? Ali potrebno je mu je, što ja znam, za dijete možda prijevoz, na primjer, ili takve neke stvari. Jeste razumijete? I onda ćemo mi ustanoviti, da je na primjer, potrebno da bi on normalno da živi, on, žena i dvoje djeci, normalno. Na primjer, potrebno mu je sada 750 ili 800 maraka. Ako bi rekli potrebno mu je hiradu maraka, rećemo mi, po, to luksus, 200, 300 maraka, šta, on možeš, to je luksus. Vi iškamo je to. to. Slošimo se, na primjer, na 700, evo, na primjer, i 200 maraka. Govorimo ovu primjer, a zove to znači. I u tom kontekstu može se trenutno uzeti ta neka gram cijera. Za godinu na 7. maraka. Za godinu na 7. potrebno? 8.000. Evo, znači, potrebno mu je 8.300. maraka. To je razhod za ove dvije vrste potreba, nužne i nuž one koje potrebe. A koji je moje prihod mi ga dao. Radion. Koja sam mu redovnom primanju? A? Nikakva. A ima? Jes. recimo 300 maraka. Koja su od prilike radona? Braću, blaže pažu. Ako je nego prihod, manji od 50% posto, njegovog bovog razvoda, manje od 50%, onda je on šta? Pukara totalna biljeda. Jer je on više šta? Gladan i više se muči i više kraj s krajinom. Brine kako će? Njegov što ima. Jeste razumijelo? Pa ako je njegov prihod, tri hiljede maraka godišnju, nekakva vredova, a razlož mu je osam miljade I to je fukara i taj čovjek može uzeti zakaj, i tog čovjeka, brate moj, može šta, nahraniti na ime na ovakav način. I gdje kod propis došao za miskinja i fakira, možeš na takav način, štebi šta, da vežeš propis. Ako njegov prihod već je od 50%, razvod mu je 8400, kako ćemo rekti, a ovdje se ima 6000 prihoda. Razumite? On, osim a propis miskina, onozna propis miskina. Se. je, da je niti toliko bjed, toliko je to tama bjedan. A u mi pali. Nikad, znaš, da bude nekako potama. Kena, razumite. I tako mi jeste dužan do džezak. Samo što ovdje pitanje kada upitamo džezak, što ne smiju se dati više. U ovom slučaju ne bi smo smjeli dati više od od znači ima 6 sati, što da osim da je Ne bi mu neko sve dati ZK više od 2400. Razumiješ? Iko je jedan čovjek znači dodatno. Znači ukupno rizikata je yes. da yes. Yes. to je jest. Jest. Potrebna institucija. Ne treba institucija, čovjek treba da vidi da zna, zna vidi opilke projekta na oblik košija kakav na Znaš sinoma na taka jedan način. Ako vas sad ti kažem, ako vas satiте onda ćete moći s konta razumjeti kome je da da čekat kupit. Sjećate da mnoga mnogi ljudi danas, mnogi narod još su star. Siromaša. Kako se si zaslunava u islamu, ko je siroma, ko je totalna bieda, a ko je siroma na vakar naši. I ko može onaj kuzeti farad, ko može uzeti iz zekat i farov. Da. Ne, ne, ne, mi možemo ukratko na ramce Ja, i, i još jedna stvar, ja ne mogu. Ima na farad. Na nulti, odnosno se da mora li čovjek koji obavlja namaz ili musliman koji ne obavlja namaz, pošto je to je. Mala sve stvar, u baš. Koga, koga svađe što si našao? Koga daš? Koga ne vidiš? Ekej. Keni duže dej. Ispituješ njegovu vjeru, da ispituješ njegovu akidu, osnova to čovjeka je, selamet. Ko se slažemo što našao, ko se te kvariše, razumiješ. Dok ti nedođe jasna stvar, imate ljudi ateista, koji se te kvarišu oni Ateiste, adekvarisu se nikad nije pao glavno srežbu, su i Allah javno vrijeđa, onu to su stvari koje tu jača jačaju. Ali to je pitanje tekvira, bo Tako da ljudi, obični, naš muslimani koji vidiš ga, dolazi, posjećaju džamiju, posjećaju dženazu, neklariš se positi i tako da njim. nema oko toga priječe. Olo ko priče onaj priječe, smatrao, muslimani, Znači, ako čovjek znači gdje ima ta primanje, čak i, nema na gradnički dio. Znači, primanje ima čak taj ka tekst. Kako on sad da nahrani desiti siromama? Da li on spada, znači da li spada sa njega da li on nadali, pošto, znači ima primanje prije čestomara. Spada, da sa njega odgovorno, znači da već da, može da posti. On da posti. Sad da posti. Sve da gdje je pio u granicu, u, gusu, u, u, u, Ondaš, miskin, neće na hranicu, neće. Samo mu prisnižu. Miskin će da posti. Miskin će da posti. Aleko, moj post postanemo. Sam, već smo, već smo, već smo, sad je tako, sad je tako, za Ja, elhamdvo imam, mene vedkeli, ona izdržava. I dođu komši, dođu neki i daju me. Pa ne mogu ja uzeti, ma možeš, kada ti si student, ti ne zarađuješ sebi i ubjeđivan i na sebi ugure, da? Kako na to gledam? I si sad razumlju, ti znaš šta je prirod svoga babi? Ja, znam. Svog babi. Te, on te družno izdržava. Sad daš. Uzlaz me, i si vazna, na primjer, loze, babo, tebe dužem, je uzdržava. Razumlju, ti znaš šta je Ako tvoja porodica Nisam. zaslužuje na ovakav način da se zove, nema problema. Ako, ne ako oni se ne zovu bez ovo što su studenti. Ja pa znam, ja, ja nema, sam uvijez, to uvijez, stupis nema. To je s nije sve za studiranje. Ali ako se potrebi da je čudek potreban. potreban student. Na ovakav način. Ne zbog toga što je ovom studentu. Ja. Nego zato što je siroma. I što i siromašnje porodici pa hoćeš da uložuju znanje na takav način nema zaprake na zapici. Zna, i i mi, i dana je to sve samo predpremskog terminis da ima pa bila asna žena reko Bože bosniku se svem može ja te volim. I on mu reko, pa zišta pričaj, budi sa sastanci. I ona kad on je tri puta reko ja te istina volim, istina volim. Viče zaista, zaista onaj koji koji me zavoli, viče pripremnost sromastvo. A sromastvo brže stiže Nego što bojica stigna do, do svoje ušće. To treba za izglednje. Kada što radi se? Čekaj, čakaj. Ne bojim moj stvari. Ne znam. Što stiče zeklata... Ne znam. Odi ćemo se do teme. Što stiče zeklata, ali prvije su imali institucije. Za to, to Sam učistao neku klju. ne znam koliko je vjerodovstojena. Pa se zove zeklata. Šta je zeklata i kako dava zeklata. Pa onda oni imaju neke kabele kako to trebalo ići sve u neku islamsku banku na kraju i daći, ne znam, i kako to trebalo... U čemu so ja, funkcija se, dobra? znači, džemalja, pa država i tako dalje, u slučaju islamske države, kako to znači za mm. ime objekta i uopšta sva ba i svoje. Jesi uzetišu Boga Islomana, kod dači? Tu, kod dači? On može se 100% za na tom planu. To so, se ja zpele, o, o, o. Dia, uzimam, to se organizovan, organizovan, organizovana se može Ja sam čuo i sam sprezao bordija uzimati. Neko uzima jedno što su običajevi znači uh, uh, uh A zekacu neće on da primi. Nije ono neće ono neće ono da primi. Zemaju ono zekacu, zemaju ono zekacu, zemaju ono zekacu. Zemaju ono zekacu, zemaju ono zekacu. I zekacu, zekacu. To u džamiama, na butpama, na javljuju baš u metu. Zemljuju ono zemljuju na skoriju. Da javljuju. Da je medresa i medresa. da? I zemlju pa namo da to Borbu na Allahom putu, jer ima od kategorija, šta? Baj, spomenite ovo, vi bi se videlila, i na Allahom putu. Tako da, ta da on je zikajata za gradnu džamije, ili neki opći, dobrotvorne, svrhe. Ne, količnih sam sviše jako ne, ne razumiješ. On ima učen, koli kažem da može, ali, osnovaj kada u Kur'anu, tek su Kur'anu, sunat-a-lov, da ono vi bi se videlila, podrazumio se? Borba na longwood, što podrazumijeva davanje zakljata za one potrebe u borbi. A nijukom slučaju okay. pisa biljila, šta? Za oči srhe, za gradni, džamija, cesti, škole, ili to ne svišo. Uslimani trebaju da gradje džamije, trebaju da pravi škole, trebaju da pravi putere, ali to iz drugih izvoda, iz drugih prigoda i dobrovojnih Ali uzima zekajat na ime toga, ne. Osim kategorija za je došlo, onaj, treba da je se ispunje na takav neki način i zekajat mora se dati siromasima, to je njehovo pravo, siromasima, mora se dati onaj, ili pred zaduženima, pred zaduženima, s tim da ona ko je pod dugom u uslovi da mora biti njegov dug šerijatski ispravljan.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 za dup koji ti je šarijarski ispravan, što podrazumjela zašto, za potrebe onih koji smo govorili, pa znumite, kao da se čovjek zadužio, isto za pravljenje kuće, nema problema, na primjer, ali da to bude u njegovim, a ne da pravi kuću od, od, od, od 10.000 maraka, a prihodnu, šta, njegovu doslovljava da možda ima kuće 30.000 maraka, na primjer ili ja, ne mogu drugo drži moje golde to je primarno kažemo mi smo posla braće što te moji bo bi na takav neki način i sada možete razumijevati možete neke stvari da kontakt sada sada sada ja, sada ja. sada sada sada sada sada sada sada sada sada sada sada sada Ne, ne, ne treću <laughs> ja, ja, da kažem sve napak, hvala. U novo, tol? A? a, a i kad griši, a ima istinu namiru, Nešto je dala Da <laughs> A mi je ovo ovo koja se da mošmo mošmo A ne. Ne kad čujete je odjednom taj je našo centri stalno takno. tako. Pala. Sam ti to što Ja pušte da si pušte da da je to znaš od taca mjena. Begu još, ja to! Zabijem još da imam to na je to u da je to jedno znače Ja premajeg to je. Ja je. Ja premajeg Ja premajeg i što je sad? kako postupaj? U drugom slučaju je Sunneto, ovdje sam nekako U slučaju je Sunneto, ovdje sam nekako morao. Zatim smo različiti počupati u šestnosti. Sunneto, ovdje sam nekako morao. Nego u prvom. A ja sam imijetio da sam dosta postupao po ovdje na Sunnetu. Ali bukredi čito zaista postupao po Sunneto. Oni smatruo da je dosta od jednom da je to tek prvi. Ne što Ne znam. Ne znam. Interesuje mi jer vidim da se dosta po to postupaju. Po tome se, znači, onaj. U, samos, u Saudijskoj Arabiji, kada bi čovjek na jednom skupu, na jednom si je uposlovljala sa ženom, ili jedan put je, razvede, recimo, tri puta. Zdomeš? Ono što se sudi, recimo, u sudnicama, u Saudijskoj Arabiji je da se taj razvod tika broj tri puta. I nikomu nije mogao podpisati i vratiti ženu kontač. Osim fetva, šebnim baza lalehi, i šebnim teminu. Gdje <traš. traš> su ljudi morali hodat, krpšat, plakat, nisam mislio, misli ono, mislio ovo, razumiješ? Imam toliko djece ovako, onako, <traš> da bi na kraju... <traš> Hvala same! Da naj... I mu je neko potpisao? Od njih dvojica Rahna sumari. Ko bi došao sa tom petrom, kod kada je? Razumiješ? Samo bi tu petru napismeno. Ha? I baš pominje jedan od čeova, bio baš, sa što se je kad je došao čovjek tako. Plaše, imate oko djece, nije mislio, ako je bilo bio. Razumiješ? jo a da ga ne pronalazim dobro lako nekako znači malo je u redu znači tako da s tim stvarima nije se igrati razvod braka nije onaj ki granje nije igranje ima način sad kad hodate ja vi besim za 5 minuta idu neke stvari pitanje poglavlje te laga treba se vraćivati najmanje neki mora 10 15 predavanja razmišljate znači taj smisao zašto kako ali to je i to je neka obaveza čovjek da zna čovjek u obaveza <mim> da zna da zna da dovoljno je znati koliko je to opasno i i i teško da se naizgovori jer sala da da da da če da da če da da da da da da da da da da Ma nisu ima svoje stepene. Isto kaši, šenkiti rahmetullah, abi Allah. Ali nije svaka serdžba opravdanje. I ljudi kažu ne pada u pa da razum crbi. Pa što ih poglavlje, ufiko. Ko govori o tome, tabak, razu brak, usr A što kaže on, niko se ne razvodi od žene, a da se smije. Niko da se razvodi, niko da se razvodi, da se smijući. Svi se naljuti, pa razredu. U to minje stvar, razumiješ. I kada ali, ali sržba koja je opravdanje, opravdanje, da čovjek dođe u takav stepen sržbi, da u se ne sjeća, što je rekao? Razumiješ, da se izgubi, znači. Toko se je razljutil, jedan od nekih ljudi gore, nije bitno sada, koji su ovako sada, žešće maša Allah, A, jes. Došo, dojdeo ženo, žena puti kvala, pođete kruče. On tvrdi, zaklini se Allahom da se ne sjeća, da je joj rekao talak. Ona tvrti da jeste. Mati tu nina njegova bila prisutna, mati isto nazva telefonom njegova, kaže, mi je uzio nož, krenuo mene nožem. A on se zakljuje Allah da se ne sjeća. Znači, tu je pitanje, ti trebaš ih presuditi. Na onostno je, je zastavano halal i haram. Halal ili halam, u smislu onaj, bluda, razumijete, razumite ti stvari su, onaj, moraju o. ovdje. Jedna je stvar fetve ili propisa, druga je stvar, kad ti dođi da sudiš. Znači, ti si u, u situaciji kao onaj, kadija, jer pitanje kao dva, jeste tve sude gdje človijek presuđuje među znači, dvije strane, koji su sukupne. Znači. I onda tu čovjek mora biti u oprezan, mora voditi računa. Onaj, šta ćeš, on svjedoči, svjedoči, trudi, ne sjećavam se, Allah mi ne sjećavam se, zatim mi se čovjek izgledati ubjedljiv. Šta, će? šta ćeš mu? E tu dolazi takva neka situacija, kaže mu, ti, ja ne znaš neko u srcu? Ovo mi je. Prvo iz lobe zemlom kaže, ko me ja A na Aon su ga ukrao. To nije nepun tonije. Allah je hval. Je to pred niti mu taj presuda biti dozvoljena što on ukrao sve, brate. Dobio kaznu su na sudu. Allah zna šta lažeš. A ako zaista, ako zaista čudi, dođe tako jedan stepen, a, sržbi. Da se ne sjećaj posađju. Razbio se. Ne sjećaj, uči da znači, sjećaj, može sto des. To se može desiti čovjeku da uči da sjećaj, sve rekao. Ili malo samo sjećaja, tiniki I stvari samo detalja. Pat, e? U tako jednoj situaciji kažu taj razvod ne pada. Taj razvod, šta? Ne pada žena, pa tvoja žena nije problema, ne broji se taj razvod. Ona se sjeća. Izdera se po crvenini, u svakom slučaju udario je, razumiješ? Sjećaj zna što je rekao, bože mi to, nema tu da. Nema Prijetnja to lako, prijetnja to je nešto drugo. To je nešto drugo. Na indirektna znači pita se za nit a? a i će svoje majke i tako done slično tu auto opet kažem pitanje veliko ne možemo tako na tako brzo da obradimo sve te stvari sve Zabavno je, da je ja mnogo hoćeš da budeš, da. Aksam je kad kaže ono nisu šali, ne stiže na 3. Ma za pola sata, 93 minuta se dobro. Ajde zašto, hoćeš da ga damo što, da. Važno je da je. Samo ili muž, kad kaže, da je čista, da je čista sadira, a talak Pusti je tripoda. Pa ja evo ovaj, da smožno mu stavljati da smije, znači. Ne važi. Kod tri se u žena dobiti ono je napravljati. Ne, ja. ja. Moje krok a, je, žena ne važi kala. Ako je ona nije čista, on je pusti, ne važi. Ej, rastavljaju se u ženi i povodom da je čista u ženi. Znači da je čista u ženi. Znači da je. Znači da je. Znači da je. Znači da je. Znači da je. Znači da je jerano To je oblačkan ne hojnu tako imate talak bidai i talak sunni talak sunni i talak bidai ana no da azuda, i, Yedini, da azwa i raz brak ranača sunnata jedini nač da azwa da braka jeste da skopise jeste da ce odiex sečeka dok se žena očisti od hayda Očistio od hajda i prestane joj hajda. Nije uslov da se okupa. Dovoljno je što da prestane hajda. A? I tada da je razredio koji će. nije ima odnos sa njim, spavao. Je li nakon hajda spavao sa njom? Ima odnos? Haramo, zabranilo da je razredio. Ima da čekam sljedeći šta? Hajda, sljedeću menstruaciju. Pa opet, da prorođe hajt, pa onda, samo u toj situaciji je dozvoljeno. Mimo žene koja je trudna. Jer razlog trudne žene pada. Pada. Bivo kada. Jer šta je cilj? Neće ovam sphano tava da ti razvodiš se odba u sržbi. Je ti znaš u osnovi ti haram, zabranim da razvodiš. Žena sada, sinoj je sa njom spavio, danas je posljedio sanjim. Miju dvima da ne zabranimo. Halam, griješnost pred Allahom I ko se razvodi na takav naš pokajaj se u životu? Jer Alija radi Allahom kaže, neći se čovjek razvijest na, na način svom neta, ali će se pokajat. Srazumijem? Jer čovjek ima vremena, mo, ženi će, može biti hajde za 20 dana, ti za pokaju. Za 20 dana uvući 1000 vjetrova. Što znači da 20 dana ona ti mora da čekaš? Ha? Ona ljut jedan dan, dva dana, ti ljut, 7 dana okrenu leđa, ovako onako, razumijete li? Traje neke stvari. Nema po da sedam dana popusti ona. Ti ona. Naši predo mislis. Nisi što je nisi, razumiješ da te stvari koje kuhaju unutra. Un, un, un, un. E. Kad ti, kad dođi ženi, hajde. Kad dođi ženi, hajde. Period, recimo, šest dana, sedem dana. Čovjek poželi ženu. Žena poželi čovjeka. A nakon, i toliko želi, i nakon toliki dana. A on ni da je da je razredi. Znaš da je mu objeđen, da nije izitren to potis, razumijete, brač? Tu je smisel. Jer ne želiš evijat da ti izitreno donosiš odluke. Želi Allah subhanahu wa ta, ta'la da to bude polakkoj. Da sve iskontraš, prekontraš, pojmoj djevca, pa ovo, pa šta dobijaš, šta gubiš, šta, razumite. Sada teba. Pa tek onda i opet jedan put. Eto, u redu, imaš pravo opet da je vratiš. Opet imaš pravo je vratiš, odmah bez, na kraju kraju, bez svi doka, bez ničega. Samo riječima, čak i riječima, dovoljno je da zanjeti člověk polim odnosom jer stvar da ostaje šta? U kući. se razumijeli? Da stvar ostaje kući i tako dalje. Ali to je kažem, one, pogledanje koje treba dobro provući, treba dobro ovako temeljno znači obraditi, ali u glavnom pitanju de glasim. Da li se broji taj razlog? Uhajdu. Brojimo se. Brojimo jedan put. Sad daš? Sad sam ovo da ti poniasnim smisao, zašto je smisao čekane. Ali ko bi razdoro ženu? u ili učistoće a spavu sa njom. Prije dvije ljudi spavu sa ženom i odnosi, danas je razvodeš. Griješa sred Allahom, to je novotarski način razvoda, ali brojite se. Brojite se dan put. Ako drugi put, brojite se drugi put, brojite se treći put. Razumete? Hrvati, nemošću ali sa trvi je li to sa ženirva, razvoj i puštanje roba. Yeah. I još obvaj, čuo sam, ako čovjek danas istuče ili posvađa se sa ženom, već raz ne smije znači yeah. uh, priče. Nije to, u redu, imena Hanis posao njegovog sebe, ali ne u smislu harama, nego je smisao toga kao je pokuđen, kao da Da čovjek spoji dvije kontradiktorne stvari. Rozumiješ? Jer šarijat ne želi da ti sparaš kontradiktorne stvari. Ako sve je zvigao u ruku na ženu. I udario je. Rozumiješ? Da li to samo ako udari ili u svađaju, već ne smije svađa i... i... Ne, ne, ne, udarac, udarac. upiden udarac. Zabra, došla za udarac. Rozumiješ? Ali ne. Kao da šarijat ne želi da spojiš ti dvije kontradiktorne stvari. Jer taj udarac, ako je već pao, mora da nema efektat svoj. Razumiješ? I onda kako ćeš spojiti tu eventualnu mrzđu koja je malo prije i ljubav, koja će doći možda da sađe u dva sađe? E, eh, to je smisla. Da. Znači, ne, da ne spajaš niko do diktora za stvari. A ukoliko bi se desilo, ukoliko bi se desilo, to mi kažemo ni to, to nije haram, nije čovit počinio blud, to njegova žena, to nema nikakvu. Absolutno, ne to to je. K'o daš? Nije mu hala, nije zabranjen. Nema grijeza. Nema grijeza. Ali definitivno, to što se tiče emocije, što se tiče prakat, to ima svoj smisla, a ovo zašto to se to zabranjen? Pa, ako je dijeta mala, kože, kazniš odmaga, toga miluješ, ništa no, nije bilo na bezdjele. Pa jest, a sad, I baš ja sam gledao kako se samo u srpski. Uđemo na onaj. što se te čezakata onaj. Dakle znači, ima određena granica ko treba dodaje. Da Ali recimo sada je određeni pušiljetu skosovan čovjek. Znaci koji ipak gleda Niče na, na neke druge stvari, tako zapostavlja malo, znači stiže tih para i toga. Pa je on sposoban, ali nije onaj, ali nema određenu količinu da, za davanje zekata. Pa će on biti odgovoran za, za to. Kako misliš sposoban? A, uvjerio, više, uvjerio će više praktiku i balet i učin. Pa nema vremena za slicanje metka. Ja. Yeah. Pa će to, na to ovođe biti daš. Zekad, znaš, uh. znaš, znaš, znaš. Zekad, znaš. Zek, ako, ako, ako, ako, ako, nema, Zek, ako, nema, ako nema on novca. Znaš. Nema novca, nema ni A? on nije dužan da te zakerna niti da gorđava. A vec ona sad ne radi za ono samo ona ako imaš aj tu telefono ja neke, ja ti ja ti dozvolim sa tim telefonom jednu vece. Znači ne vide se ništa površina neki ona. Na znači čunu utras. To je kao u nebiljivo, u njulama i jedincama po protamskom reziku, u konfitrskom, ja. čuo si zato Kaže, to nisu će zapravo zapisane, nego je to ništa. I onda te kad ti to aktiviraš, onda... One, ne, ona, ona, ona, ja. Sam ne znam zato, a ovo, baš, sanjim se, sa s tobom sam ja nešto ovoga pričao, jel. Ti si, kada si onaj, ono, uvak ti uzim, on fakt, ugor uzao si he, i eminsku i onaj, i švrljio si onaj one harfove, Ja, i, I nešto si mi rekao baš uvez toga uvej je ceni možeš ako i izlišeš. Pa sam te ja pitao baš uvez telefona. Nemoj sve toga radine, nemoj gledati. A ne, valja ja, mene pitao. I pitanje, samro nemoj? Ne, sam krat, nemoj nemoj. No, nije da je mi je vrlo, ali nije bila tako. Dobra, ali ako je ovo nešto vreko pogrešno, onda ga zrbi. Nije nekako pogrešno. Ali slučajno da je. Ali, je, da je A došlo, ali baš je vrlo. E, slučajno da, da je, pa nije u redu. Najdobre. <laughs> ja ne bih rekao, ja postoji od <laughs> pitanja. Ne, ne, ne. Nije, nije boraš satio. Nije pogrešno satio. Nije, nije, nije, nije, nije, sve u redu. Sve u redu, nije ovo, absolutno, i ti od kaže nešto, Uradio je čovjek sasvim normalno. Ja, ale... To je propis. To je propis da je zabranio unositi bilo što je napisano. To je znamo. Kod daše. Svon u kuranskom Allah, fin onim takvalko lup. Oni koji budu veličali. Allahuve ajete, veličali, poštovali. To je znak bogobojaznosti u srcu. Marfu'a'tim u <tutim> pa'a'a. Allah suhada opisao kuranski ajete, šta da su? Uzdignuti i čisti. Uzdignuti ne mogu biti bacani. I to da jedna duoža poštovanje kod naših naroda prema samo što ima napisano tako da se ne bacava pod i to je to i on to zbog pobožnost imaš ljudi stavi ko uči stavi kod anusa. Ne ima dokaza to da zabranjuje. Kaže i krajnje ujeanke, ako mislo Quran mushaf uze da voljubi mushaf. I to dokaza da je propisano. Šta? Da je ona naj... Poljubite Kur'an. I znao bi reći kelamu rabbi, kelamu rabbi. To je govor mojeg gospodara. Sve u smislu šta? Poštovanje. I uzizani mushafa, uzizani Kur'ana, i verskih knjiga. To je, je, je, je poželjno. To, to je dokaz Bogu upojaznosti. To je dokaz da veličaš Allahu subhanahu ta'la veru. Da ciniš. A zonniš. Tako da... Onaj, oh, stvar i baš tako kako je čujk postupio, ali što se tiče, nešto zvedomca povranjeno, a ugašeno, ja ne znam, ali da ima na telefon, napisano, napisano, na primjer, na, na dvistu, da ima ne napisano. Ne ima, razumijem. Razumiješ, da ima napisano, je napisano, tu je tudi jedan ja ono se stvar, razumiješ, ali unutra, što je ugašeno, ono, onaj, oh, ne znam ja ne znam razumiješ ja ne znam on sam za ne novine što su što ono za ono je na slici smartfonisa popisao podarovao ženestoru ono da je lavo ili spominja kaže on je spomnjao laovne pa makar bilo i transkripcijom na nekom drugom jesiku, treba da neko drugu muziku treba da spavali spavali da uz, ili on da uništi da uništi Jer osmana radijala kada je Anaj spalio Kur'an, ostali mushafe koji su bili spaliovi, kada ih to se riješi. Tako da je propis, kad čovjek hoće da se riješi nekih knjiga ili Kur'ana, može koje pocijepa, propisa šta? Da se zapali, da se spali. Zato su, zato su Anaj ga Nesjesni ti nekakvi mladići koji su digli bunu protiv osmana, koji su kubili, jedna od zamirki bila da su ga prozvali Harakul na sahir, kao spaljivač mushada. Maša, ali Osmano je da On neće bi pisati, ali mislim. Razumijete. A če? Dos ti neke stvari ljudi iz okruženja činijenje iz okruženom postupak čovjeku povrešno da protumači. U njima, kaže Ajša ti koji su došli, ti koji iz došli da ga ubiju. Kaž nik vidjela ni jednog da je bio zdravo čovjek. Naziva ona ehl gavga, ljuda za kod. Daži, znači, ne za vidjela nikoga da je bio od, od velikih ljudi, da je imao znanje, da je imao, da je bio da sahab. Ne, ona da kaže Oni se digli na puhar i opisirali džamu poslanika za srednje, digli a... I kaži Osman je spaljivaš mrshafa, Osman ovo, no, Osman... Ko naši desničari u karfe? Kaži samo onaj, boga, <laughs> <laughs> boga mi... treba treba voditi računa, onaj, jer... jer pa zaradi ali, radije on, kad su izašti protiv njega. Šta se rekao? <lahu> Nema zakona. Jer to je, ta, <lahu> ela, to je to pitanje. Zbog kojih si izaš proti Ali radijalanu. I su ga ljubili. Na kraju krajeva. Šta je? Ovaj argument proti kaže ne sudi po Allahom zakonu. A sud pripada samo Allah subhamu ta. Allah. Ali radijalan ne sudi po Allahom zakonu. A vi sudite po Allahom zakonu. Ali koji u Mekiji prvi stao oko dijete još, povjerovu poslanika sallam sallam, dok su vi niste, svi se možda borili, i vaši oče nisbi ni rođeni tada. Dok su vaši se borili kutim poslanika sallam. Maša Allah i vi sad da sudite po Ali Aradima ne sudi po glavnom zakonu. Ali to je fraza, kada čuva Ali radivam ti rič, kaže, to su rič istini. Jer ja, ono Allah sallam kaže, Sud pribada samo Allahu, to tu rič istini, ali kada ima se želi zlo. To što vi kaješte je tačno, ali želite belaj, želite batin, želite izokreći kao činjenica. Pogod ljudi nema narijde, ufati vam jednu riječ, ovo ono sređe, tamo ono. I to je tačno, to ima, ali to istine. Isto ko še itam što uzme od meleka, prizluškuju, čuju nekujih informaciju, ali pominješ li se igadu sa stotim naživak karelu I tu ima nešto istine, ali izokrevene se stvari, razumite. I to su, to, to je fitna. Jošinu kalorija, tako govori za judeve. Znači, ušlo u fi koljeno uiju. Tolko, srca, na danu utakmi stvarima. Da mu ušlo u srž, kuda se napila. Ušlo im i pa ste kakav glavo potrebe. Ušlo mu u fi koljeno Kao da se napila mina znači, srca obožavanjem teletena. Toliko se te prilijepilo za srce, tu, a da namo go bezvega. Kako imate ljudi da znači, se ne može mora mora. Bogovaš <tripti> da mu kažeš jedno rečenicu prinese je i drugome. Ne ne mogu pronaći tu rečenicu. Ne mogu prenet, boguro malo zakrenut. Pazite da što Ka i znači pitani fitni fitne i stvari, pa jedno poglavlje koji muslimani brač, morajte kako da savladaju i da svate i da razumeju jer stvari se ne suoppmavljaju Razumite, stvari se ne suppmavljaju i dešavaju se međusemanima. Zato po mnoge pouke se odatle onaj uzimaju, uzimaju i svi državljani. Tako da kažemo, tako da kažemo, onaj u tom jednom kontekstu kao su naše zamirku, Ameriku, pomalo što na taj pripovijest malo radiola Ja bih, kad se naš šta ćeš će više? Super. Tako da je vam? Vraćo, je opasa stvar govoriti, govoriti o ljudima, govoriti i istravanima. Vraćo, da slušam Ja sam zimu što je plažio jednom bratu da e, zabijelješ neke gdje se spominja Allah da zapalimo. Kaže on, neće to gdje se grije, nego to treba odgojeno, posebno znači. Neće da, neće da znači, odlutima ko koristi da loži to, nego pa će to da zapale. Pitao to Evo, same, prije možda... Pred, dijeta sam bila onaj, puno se, ono, bavilo onim, za onim... Amalijanom. I tad sam čuo, onaj, da je zapalenio odnošće cigulecije ili dijelove u papiru napisane. I onda sam čuo od, od nekoj rekao, ne mogu sad četi koje, da može biti ona ta Hamailija nešto zamotana u kožu i lutri kože, nešto. Pa da, na takav način može da odi u vici. Pa Hamailija je od uvrat, uvijela Ne, ne, ja sam meni popitan Hamailijeva, ako mu govorim, u pisanje kurana. Devam te, ja ne znam koliko razumišlju, treba vas I nema, nema to. Ima no, ko ikako vezu sa, sa sa dodirivanjem Kur'ana, koji je omotan, a ne visi pod, pod abdestom, je A sa ale. Imaš pravo uzeti Kur'an, on da uzmeš, u peškir dajem primer, je l? to nema veze sa uzimanjem, sa za sanošenjem, sa nošenjem vezije. Jer on je mushaf, to je mushaf. Kad da se mushaf, pa je ono što je i medicorice. To pora inicijativa ja došao saanima samo da o tu je dobro čeljaka koji kažu za većsku dano stavlja kupatlo od da tu da da se luzima i prodjava mjesta to su tokrično čista, pusti se voda, odlazi, nema znači. O, WC mjesto WC, znači čovjek se najdu do dušni. On je mjesto skupljanja džinna. Kada daž? Skupljanja džinna je zato posljednje sam učil da Allah mi nije uđenu hujifahahabajih. I nije propis vjezan u smislu čistog i nečistog. Razumiješ? Je nešto čisto? Obavljanja. Jego pitanje obavljanja samog njesta. Sami njesti, i oni voli ta mjesta i tu su. Nema vezi, tak, ali ja, ne, ovo ono... Ne, ne, pa da ovo su ja, sam film. Pa pita, ja. pitanje, da može se abnest odmah u patlu to, ja. ne, ne, to? Ne, Ko ima ne, nisam to. Ako ima odvojena tužka dina, malo zabađena, sa vratima, možda li sprugeći s mine. Ako je razvojena vratima, on razumiš? Ako, Ako je razvojena vratima, Ako zido... Ako je pokrine čulje, pokrine. Nema to vezi. Nema je to vezi, propis mora biti, zid, zid, zid, šarijeti sve zaleđene propise za zid, za zid, razumiješ? Kandaš, postoji granica, ima nešto što je u adetu se razumije šta je zid. Ako je ova vrata koja se u dijeli, u vjc, u se znači, kandaš, da se to smatra odvojno, onda nema zapreke vamo da se prući bisminuati. Ako je razvojena vjc šolja. Svatate li? A šta je, recimo, tuška binojima, recimo, imaju vrata, zapale, što nisu, recimo, do plakona? Kažimo, za... to gledaj se ovdje, tijel se smatra, tu razvojena prostorija ili nije? Ako se ne smatra razvojena, onda nije, to je sve isto. Znači, nije što smatra. S... Razumiješ? Sada, gledaj se. Znači, ne smijem uzmati ovdje su u parku i svijetu. Znači, dakle, ne smiješ uzmati u bismilu. Znači, u sebe, u sebe Ja kažem naglas. Ja e pađi naglas, da mi. Imaš do mogućnosti. Imate dvije mogućnosti. Imaš dvije mogućnosti. Imaš mogućnost da prije ulaska u WC pročiš bismilloh. Zabris. Ako neći biti između to ulaska, šta? Juzmanovla sa neka velika pauza. A imaš mogućnost, a, da u sebi pročiš. وسبي ير اي تو يذكر نزال صنه حديث الكثي انه ذكرني اطفي نفسي ذكرته في نفسي كلمنا هو يا رب سبمني وسبي يا يا سبمني وسبي tako da Allah subhanahu wa ta'ala hadisi qusi nazwa wa zikru sabi ila zikrun yes I ne možemo se noć. Ne, ne, ne. Dobrej put. Dobrej hlup. Daj, daj. Dobrej put. Samo kaj. Ne. Allah, jesu slučim.